Тихий плач чи сміх, Зблизька чи здаля? Я й подумати не міг, Що за ніч так посивіє земля. Тихий плач чи сміх, Що це за дива? Мов холодний білий сніг, В душу падають твої слова. Тихий плач чи сміх, Чую знов і знов. Я й подумати не міг, що за ніч так посивіє Любов